Bai, egun honen zuleak, eta hilabete bat hain zuzen, uholdeak egiten zituztela eskoin eta esker, eta ebiakoitzuntan dona istiko herrian iraganda, oztibarri aldeko kaltetuen edo uholdetik landa kaltetuak izan diren jendean sustengu egun harrakasta ondia, bildudu egun horrek eta bururatzeko antolatzaileekin mintzatu gira inizetea behulinen zuen ditugu, hain zine kaltetu edo tokiko hiro leko kotasun, Ruper Ordurikarekin egin elgarrizketa, ere kantaldian parte hartu duten kunzulu eta akordeo joilea den Jean-Christian Galcheta buru ere entzunen ditugu, baina segidan kantu batekin hastea proposatzen dauziat, Joseba Tapiak eta Ruper Ordurikak elgarrikin eman duten azken kantua esen atokian zirelarik entzuten ditugu lehenik. zara mezaren entzutera erne maitea ikusi erne izorzagola. soiten diotari arkere bainini gero biekirri nik neure buruari gauzka hona Aita kalabari, zer de brudun hori Ez nigan atekarri, ari magalgarri Hantzainak alferrak ditun asetan ginaik Obedun bertzetarik edo zein nahi Artzain nindagoien nian, mendigoren gogoetan jartzen nintzen nian, aur nintzen nian. Juper hemen dona iztina? Hortian, kantaldia pastu dela eta nola asen ditzen ziaba? Ontza, bai, bakizu... Eh, eh. Kantaldi berezia zen, e, zen eta, bueno, bengo gueldeen kaltetuen txako, eta e, banituen nere zalantzak, zen eta behin baino gehiagotan antolatzen dira onelako ekitaldiak, eta ez da lortzen jendea erakartzerik, baina egun e, polieta izan da ikustea erauzietako e, jendeak urbildu direla, eta beren elkartasuna adierazteko, eta gure Puska ekarri dugu, eh? pitxin bat eh, eman diogu bestari, ez. Eh? Elkartasuna eginda, eta zientzat ere, ipak aldeuntan, agertzeko parada? Bai, bai, eta bat hemen lagunak aspaldi danik, eta, eta bai, errandu dan bezala, kantaldian ez dut ez dakuru handirik behar, eh? ona etortzeko. <laughs> Biskun txar dena, guper hainitzen uh, lan uh, eta hok beste proiektu batean hote zira, edo ari zira, biskat, uh, azken lan horien edatzen? E, bietari, baina baina baina, mementuan ari nahiz, e, bati behira, eta ezakit aurtengo goizan den, edo Edo urengo urterako bainan bautuzte agian urte ondarrean ateako dedan beste disko bat eda hortan ari nahiz beti bezala, kantua kontzen. Baina aurten izatekotan e, ondarrean, abendu aldera edo la, ikusiko du, ikusiko. Iresker Rupert! Bai, adio, miresker! buru, euh, subiburu hori da, omen zure etxaren euh, izena, ordean, subiaren onduan zirela eta kaltetu izan zira? Bai, kaltetu izan naiz. Eta, eukantut, bon, uh, uh, hiru metro, eta uh, lantegian, eta depotean. Mea ezturu zira, ordean, dena, dena galdia uh, lantrezna? Lantrezna osoi galdia dota, eta furgonak uh, afen, uh, Gara ioko trezna uh, zan bakarra bozu bi, marteliu, eta uh, olako eskut, eskut treznak, benak jo, uh, elektrika treznai bi baten, bako txike. Oten biztan dena horiek be goztu ahondikoak didela, nola jardukitzen da, olako gauza bat eta ikerra zuleenik? Beztakit. Eztakit, asoan uh, zen atletik dugu ne, jauz, jauzak, jauzak inika, eztakit. Eta sinituen txantirak? Ebe, nintuen txantirak, bon, eta esker eskuen eta uh, ofizile lagunera eta uh, banazkatea ditudenak. Uh, Batz, Albu, Orbonusen, bon, eta ene fe. Gastelaunen eta etxeain eta bon, hua, hua, hua beidatu gudut, niontika alba dut, hua guainen dut. Gio bon, etxe mediam dut, askia askilan eguai. Eh, Horten erratzu, prezeskitzu buru Gauja, dono iztina izan da biziki ega el elkartasuna un dia jendea eh? etorri da eduri zurunetik ere nola ikusten duzu olako egunazuk Zes handi mendurekin beste jende? Zdakit, behar behar bat emaiten du eta behar uh, segitzuko en behar eta leike emaiten du voilà. Orden esperanzarekin mileskerroi no? Milesker zuri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 hemen gaindikoa zira? Bai. Eta kaltitu ezan zira? Ez ikusten dutaleik ze pasa duten gaur ez dugu doze hukanezen goetzen mendipa eta bat partitea baina baina, ale. Bai, nen susten guz? Gitea importanta zen? Sustenguz laguntza az posibli balima da, zerbaiten egitea hala. Minizker. Odean, Michel, Karteikoa, Hemene, Dunaistikoa, laborari eta kaltetua izan zira uolde hurietan egin Bai, bai, eta hartu lagaldu dut eta berreunt, berroi tardi eta zaila izan da eta izan endare. Eta bon, kusiko, asoan zaikilean eta nula txuriko giren, aheiko. Eta e hasu googa, eh, hai ni bildu jende uxbiltu da. Atsaldeguntan eta arratsuntan diru ere bildu da, eh, antolatzailean arabera. Diru hori prezeskilinen da berrizunat, eh. Gozi berraldera beratua izanenda. Elkartasun hori ikusiz ze nola bizitzen duzu hori? Ah, ia da paseritanela go bon. Tiloa astakit. Euh, Nitia zuz dotzigaritan hemena eh, bon. Batira ez txazzo... za Niveenun kitiak, denagadit kaldu baituz uste, eta bon... Eztakit hageiko, uh, mena... Zene-zeneik, placeretan du, horako... Momidizamendu bat ikustea eta bon... Sinez placeretan du. Asuantzen ganik ere, gaitatu bea horraia? Eztakit... Hain uh, gira, bon... esperta guai pastiati da, eta hageiko nola... Eztakigu nola bu bukatuko den, hageiko. Zule txaldean ez egiten duzu ordean hor? Orde. Garbik getak inatu, gai bon, kahaliak bon, arteia us, ustea eta agaiko, berriz trupat atzema berez, eta bon, indalainan du harrabartitzeko, eskertu behar ditu, e, denak e, olako galdeat egiteko, e, iziareko elkartasuna beru iten du, holako atzo guztia, diandiak argunt jindida eta bon, be, eskertu behar ditu. Ebeku laian asteko mileskar Esket zure Dona <tipa> paleu errian hostiralle gusi solo goizeko bederatzitan merkati adago zernai bagallateko baieta ere jazteko neskatile Goxetien dako, tripautsien dako, taberna haien dako. Hamaiketako, papo berotzeko, zopabero hortako. Aroltzeta xingar, arno gorriar, gustien Ez dira horiek joaldunak, eh, baizik eta kutsa, diru kutsa. Errazu, hainize uh, ordean zinez kontentzisteaz uh, uh, egun uh, edo jortaz? Bai, zinez, uh, unkitua, fe, unkitua, leherrinak. Hala, izan da, gaualdia aldia uh, Uf, tensionea, tensionea, bihaztez uh, aritzea, fe, esperientzia derra, Fe, elkartasun animalean tolaketa aldetik eta... Hala, uh, eta geho, behin pasatu eta, uh, hala, tampez, jausten oh, da tentxio negozia eta bai leertuak, me zinez kontent, me zinez kontent. Hala. hala, jende hainiz bildu da, ordean Evelin, talo ere uh, hala, salduak izan dira eta beriz uh, izan ziste talo Bai, berriz joan gitzuz, eta saldu ditugu mila mila eta gehiago talo. Gaujuntan he ouais, bizikit. Biziki kontengira, wola, eta um, ukan dugu laguntza ere uh, begi joa joanginzu gas naintxekatekaintxeka, pastaintxeka eta, bon, eta dena dena aukan dugu eta dena bon, salttu dugu eta kain biskotsa ere. hainiz bizkoitza bisko, <laughs> salu ditugu ere bon, bizkiguntza. Hemengo jendea zen onurbilekoa hala ere. Oh, me denetan ikusun garrasitik, ikusixit, donapauleetik ere, bara, bai, konstaldetik ere, batzuk, me nikel. Basen ez dakit, hainizende hor, plaza hortan, ta kantaldian ere, barnean, hola, basen denen gustu kua eta, hola. Soma diru bildu duzien ez duzirreitena alga uxiguna? O non ezakiguna, no. Nola banatuko duziek gero nekezian badira familiak? Bai, beprezeski uh, abiatzean, abiatzean uh, izan da rangura undi bat. Ara, eta lehenbiziko bilkura hortan uh, bildugira ostibarreko jende frango denetarik autetxeak sustuta eta horizen galdera nausia eta, ala, fean, nausia, nau, nau, do, bon, arrangura nagusia, bai, ala, eta bazen denen, baginuen, nahi kerea lagundu nahian, eta elkartasuna, ala, idea bikaina zen denen dako, bainan, nola egin gero partekatzeko. Eta beraz zebe, ala, gogoetatzen, ezta bai datzen, eta, ala, be, ideat jalgida, be, sokorri donapaureko, sokorri katolikoarekin lan egiteko. Ala, denen dako, ideia hona izan da, zendako, zenta, uholdeak, fean, azken hilabete untan, uh, lanean aritu baitira, oztibarren askarki, eta biziki untxoa ezautzen dute funtsian hemengo egoera, e, e, ibili baitira etxezetxe, galdegitean, jendarekin mintzatzen, eta, untxoa badakite, nok duen zinez beharra, e, mentuaz batendako bat galtzea, bon, be, ez da deus, bainan batendako bosteun euroko otobat galtzea, izaten alda bere kapital guzia, edo ef, ezin beste bat erosi, ara, beraz, hori, neurtuko dute horiak eta zinez konfintza guzzia batugu eta zinez uh, izan datera bide bikaina dendako denak akort izan dira aldortatik bai. Oten diru hori eman guusiaokorik Katolikoari eta berek banatuko ute ozibage aldeko jendezat. Ozi bagko jendeenttzt uh, izanen da uh, baute bate izena iz, izenak baina ez denak eta... Uh, Batzuk ez balinbaute ono izena eman, behar dute uh, deit, edo deitu xokolokatu likoak, edo xokolokatu xokolo likoak deituko du eta behar da rapostua eman. Zinez, gau hori inada berarentzat. Voilà, dirua banatuko da eta voilà, behar da hartu. Badugu ere mesu bat uh, pasalazteko zen da enfin, amikusen gara sinere badira initzono... Uh, anziak, uh, Bachelak... Puskaak badira ainitzen maiteko, e beharra balin bauzie, uh, behar da joan, zenta gendia emandu zuentzat eta badu, behar duzie joan eszeka uh, zenta badira ainit, ainit. Ez konzitza mile eskerroi nu? Bai, mile esker eta, hala hemendik baliatzen dugu eskertzeko zinez uh, denak, fian, bai guzti bertarrak bai kampotik elagundu gaituzten guztiak, publikoa gindena eta, ala, fian, zinez konten gira. Halhala enzuuleak ze jaiten algin uziendostin raga den sustengu egun joz jakin hor bildu dirusia amikuseko sokorik katolikoari uh, emanik izanen dela osoki eta beren kalteen eta prekaitatan arabera beriz oztiba banatua izanen dela osoki bildu diru hoi. Besterik ez entzun arte! People that is a opportunity to do